Mekatzari eta beltzenak kalera tera dira Europa osoan zehar. Bukarest, Bruselas, Barcelona, Bilbo, dozenak airi traktorez josita ikusi ditugu askenengo asteetan. Aspaldiko partez, lehen sektorea, aktualitate mediatikoaren zentron kokatu da. Baina, zerk bultxatu ditu protesta hauek? Zeintxuk dira euren eskaeran agusiak? Eta zer egin daiteke landan munduak bizuduen krisiari aurre egiteko, Galdera hauei erantzuten saiatuko gara, gaur gauean, austura metabolikoan. Gabon entzule maiteok berriore hemen gaude austero beste saio batean eta beti bezala aktualitatera jarraitzen, eso dehi. Hori da, aktualitatera lotuta, beti zuei informazio freskoa eman nahian, ez da? Bueno, batzutan, ba, duela mila urte batzutako informazio freskoa, baina... Bona, bueno, dependesa informazioz dainoiz usteltzen, ez? Hori da, txan, eh? da, gaurkoan, ba, pilpilean dagoen gai batekin e, dato, e, gatozki zuedez. E, izan ere, ba, asken azteetan, asken kasi hilabetean, esan desakegu, ba, daudela, ba, protesta unitz, Europar batasun osoan zehar, ez? E, nekasarienak? Bai, hori da, nekasarieta beltzainak, kalera, teradira, Europako, hainbat eta hainbat guretan ida ja Europa zoan, esan dezakegu gaur egun, ez, azienan leku konkretu batzutan azizen, zukezandozun moduan, baina duela ja bete luze, baina ostean, hori ba, bueno, ba, beste herriade bat, batxuetara zabalduz joan da, eten gabe, ba, bueno, apurka-apurka, ez, baina kero eta ritmo harinago baten, gure da ere aile da duela azte batxuk, Gorko zailan, zailetuko gara, bueno, protestaoeku lertzen, apur bat kronikatzikitzu bat egiten, eta gero, bat, zertuz, bat, atzean dagoena, protestaren barruan dauden sektore desberdinak, eta, bueno, zailetuko gara apur bat, eh, nekatzaitzen, problematikan, sakonduz, ez? Ezkenan, bueno, esan behar da, ezkenengo hiru zailuetan horretan ibiliko garela, ez? Kalzualiadez, ba, bueno, ezkenan, egia delako, ba, ba bueno, gure helikagaren el produkzioaren gaia, ez inbesteko dela. Bueno, ba gure, lako, es. Garantzia kapitala, ez? Ba, ez gure organismoa abera gure bizita mantentzeko fundamentalak dira, eta askotan, ba, azkenen guztetan, oiei buruz askorik itxekiten ez bada ere, ez? Ba, gaur egun populazioaren partean diena irietan bizi delako, bueno, irietan bizi garen okere janberritu gurako elikagaiak, ez? Bueno, izan ere, gizarte guzti eh, esan dezakegu, ba, interesatzen zaiela, eh, elikagaiak ekoizten jakitea. Hori da, hau, da, ez da gait sektorial bat, ez, bai, sektore bat dira digu gehi gaieman, baina ikaduraren produktioa, ba, ba, ba gustion ardura den CEO zer da, ez ikusten gustioei digu baitigu. Baina ikusten dugunez, eh Europa bar batasonean hainbat arazo eta edo gutxienez, lehen sektoreak bad hainbat arazo eta orain hasi dira ateratzen, ba, beraien keskak edo beraien eh aldarriak, ez, jakinarazteko eta baina hau karo, zehazki non hasi da ze, ikusi dugu efektu domino bat gertatu izan dela, hainbat herrialde ezberdinetan ez? ba, bueno, e, aldarriak ezberdinak izan daitezkeenak edo ez, baina baina batxu komunean, bestatxu ezberdinak baina bala hor nola hilo konduktore bat, edo guztiak eh, protestaoek hainbeste datu izan saltzen duen eta non hasten daudei, kontai guzu protestaoen hasi ez, katu desakegu Holanda ez? erberetan, erberetan zuzienago izoteko bueno, erberetako provintzia bat baita Eta, bueno, urte batzuk, atxerago, 2.000 eretzien esan dezakeguen benazten dela, baina oso lotuta dago gaur egungo protestekin, ba, hainbat eskari antzekoak direlako, eta nolabait antzeko garaibateko mobilizazioaren hasiera baita, Ese, antzeko landaren batetik baidator, eta gero, ba, irudiak ere, gaur egun ikusten gabitzenen oso oso antzekoak bai dira. Eta, bueno, duan, nolabait, horegi da, ba, bueno, bertako politika nazionalaren gertakari batek, bultzatu zituela protesta hauek, Eta hori da nitrogenoaren krizia erena edo. Hor segretzen daba, bueno, nitrogenoa, eh, bak gizta aktibidaden nitrogeno asko produzi du, ere eh, desberdinetan, bereziki amoniakoa eta nitrogeno oksidoa da. Eh, Berezik hartu ez da nitrogeno puroa, nitrogeno moluk, eula hori NB, Hori bai, aire dela gehien dagoen molekula Baina, bueno, hori, beres, naturan dago Baina, gero, gizakiok, ba, gure, prozesuetan Sortzen ditugu eta, erabiltzen ditugu ere ba, Beresiki, bi, bi molekula horiek nun nitrogena dagoen ez, Amoniakoa eta nitrogeno oksidoa Eta zer zena, hauek, ba, bueno eh, Kantitate txiki baten, ba, ez dute Eraginik izaten, ze, bueno Naturan enzikloan berta, nitrogenoren enzikloan den bidez Ba, bueno, hau, transformatzen da berriro naturan Gero berriro prusitzen da, ose, beres ez dute zertan Ara sortu bi molekulauek, baina... no sortzen claro, zer non dago koska. Kara, claro, baka hori gizartean boien produizio oso masiboa dela, eta batzutan positiboak izan zintezken molekulauek, bereziki amoniako edo ba, nitrogenoa lotxerakoan lurrarieta bar, positiboak izan zintezken prozesu batzuk, hainera ba, masiboan prozesitzerakoan, ba, ara soan diak sortzen dituztera. Zerazan berdua, bueno, bi sustantzia non sortzen dira, ba, amoniakoa geien bat lotuta dago abeltzantzara, izan ere aberen eh, kakan aberen satzan sortzen da ez eh? eta nitrogeno oksidoa gehi emalotuta dago konbustio motorei ez mm -hmm. Ode, buztu, ba, bi, bi sektore hoiek eh, arraioarena, bueno, kotxearena edo or orokorrean motoren sektorea eta abeltzantzak bi hoiek dutela eta oso gertzen da Holanda haki eh, gunez ez eh, erbereak errealde oso txiki bat da, baina oso dentsoa Bai. eta ez bakarrik oso dentsua populazio gisa giza populazioan bai baizik, baizik eta baita ere, abiltzantzaren ikuspegitik ere, oso abeltzantea intentsiboa dago herberetan eta oso produksio handia eta ezagun euren produkto fametuena bueno, eh, gazta dela, dira bueno, gazta produkseteko abereak behar dira orduan Holanda, no, espazio oso txiki baten konzentratzen dira, hori ba, nitrogeno pro, nitrogenoa daukaten bi molekula hoen oso handia ematen da eta hori, eh, hori bueno, Ba, Nitrogen oxidoen kasuan atmosferara eta moniakoaren kasuan ba, Uretara botatzen da, ez? Ba, bueno, e edo lurraspiko uretara Edo holandan zupertzen dut, kananetara eta joten dara Eta beraz, naturana behitzen dute Nitrogeno kantitate handi hauek, ez? Eta horrek zer eragiten du ba, Lurras idifikatzen du kutsatzen du Orela koncheko prozesu bat gastatu zen adibidez, ba Marmen horren edo, es. Uh -huh. Horaskeren ba fertilizante nitrogenatua ben kantitate handiaren ondorioz, eh, bueno, hori da. Lena ipatu zuana, ba, bai, a ber esortzen ba, fertilizante nitrogenatua kere, ba, horrek sortu ditu ba, prozesu ba, nahiko naiko negatiboak naturalentzako, es. Gusteuskaltegarriak, bueno, ekosistema ba kolokan jartzen du. Horian nitrogeno kantitate txiki bat ona da, o sea, horrega sea, horregaitik eh, eta bar botatzen da ba beikaka, osalkaka, eso, hori azkenean eh bada abono organikoa, es lurrantzako ona da, baina kantitate sehasbatean. Este batematen probatzen badu botatzera, ba sekulako eh, kaka kakamordo, a berdurtua segurazki ores da de ser asíko. Mm -hmm. Hor ya van ba, nitrógeno burua anditu del lago, Hori da gertatzen gertatzen dena, ba holandako hainbat sonaldetan, es. Eta orduan ja 2019an, ba hor egon zen, ba bueno, gobierno planteatu zuen, hor ba segun lege, legedi batatzen, esaten zuena, ba bueno, nitrógeno kopura murriztu Barsela gobernuko alderdi batek eh desesantstig da alderdi liberal batek ordenan mundu hainbat eta hainbat partido daude es bai bakigu gorra es, un es, meso, es duasko, eh? ose aski partido horren ideologia me un bueno, orco kidebat aurin gobernua segon 2000 2019 rute ruteren gobernuko co koalisioko kidebat es bere partidoko ko es basenere planteatuz unesen bueno banitrogeno e in crisi aria aurregiteko hain basena zela gehimata beltzantza murristu Honek egiten zuen analizia, ba, liberal hon baten en moduan, berak egiten zuen analizia, era bat ekonomikoa, esaten zuen. Bueno, abel sortzen du nitrogeno emisioen euneko berroketa pikua, eta berriz ekonomian, bakarrik zuportzen duen euneko bat. Hortaz, hor, aizkorak bat eman behar dugu. Hori da, hori, zizango zen gure, ekonomian eragintziki haukiko luke, eta eta hori ikutza beste sektore batzuk ikutza, hain oes. Na, claro, ba, nekazari egin, nekazio nekazien grazien dirik egin, eze. Eh. Bai, beraien kontu den gatik Kare, claro, igual agaien ekonomian, berre da, uneko batamia Senbait pertsonen ekonomian, uneko desente handiagoa da Eta hor duan, hor ba, bueno, manifestazio Masiboak egon ziren Hau irailean egin zituen denklarazionek Parlamentu gokidea honek Eta hor rianen batean, 2.000 ba, Traktorek, eh, laia ba, ba, hartu zuten, ez? 2.000 Traktorea hori onziren laia era la, Den hagera Dela berez esan behar dugu, kuk claro, beti kasten dugu la Amstretan dela eh, erreberetako hiriburua, eta berez ofizialki hala da, baina gobernuko gobernua, parlamentoa eh, herrega eta guztia, berez eh, laian daude, den jagen, beraz, hori da, hiriburu administratibo, bueno, hor bimila bostuen traktore joan ziren, eta errekorbal austea lortu zuten, Eta zer rekord lortu zuten. Ba, herrialdeko historiako atasko handiena, eragitea lortu zuten. Mila eunda okotamasei kilometroko atasko erraldi batez. Ez da gutxi. Ez da gutxi, aregeiago, ba, herbere eta nengertatu zela pentsatu zese. Herri alde naiko e, e, e, e, e, e, e, e, txiki batez. Eza dañan dira, esa dañan dira. Horda, lortu zuten, ba, bueno, herri iaia ia kolapsatzea, ze pentsate, repida kolapsatzea, egun batez. Eta, bueno, gaina protesteo jarraitu zuten, gero eta indar handiago, zetagero eta, bueno, ba, violencia handiago ekin, protesta, oie, que es? Eta, dibide surreak amaseian, ba, bueno, holandako gobernoa, que ejércitoa mobilizatu zuen, Binnenhof delako ababisteko, Binnenhof hau da, bueno, ba, bertan dago parlamentua, lehen ministroaren egoitza, hain eh, bat ministerioaren kokapena eres, hau da, ba, bueno, erasumatoan apura Whitehall moduko a, edo el capitolio eran txekoseos en estatuto claro. de una casa. babesteko, va ba, bueno, ba hauek nekaserik hasuterako ba horra protesta, es. hori ba, hartuko zuten edo belduraz, ba bueno, ejersito izan zuen bari Holandako gobernuak, es. Gero ja, bueno, atzera egin gobernuak eta badiru dior, ba bueno, lasaitu tartean esan berdu ere, bueno, protesta hoetan ere ba zenbaitekin saburra beldurgarri kentatu sirela, adibidez. Ilkutza bat agertu zen Jesa Izenarekin dela bueno, justo Alderdi ekologista buruaren izena, ez? Eh, Ikutza baten. Casualidad es, eh? Bai, orduan bueno, hor Bueno, hor ikusten dugu beti dezala ez, eh, herbereak eta seaeski Holanda badaudela mundu kapitalistaren abanguardian, ez? Eh? Ba, ekologismoari errua botatzen, eh, bai. Hori da, hor ba, bueno, lurko Orain in llamataba dagoen diren protestetan entzun en diren kontuiek ere, ba bueno, no ait, Holandatik datos, es. es Era esan berda Holanda justo dako lan nekasaritza ba industrializatutako bat Europa mailan eh, edo handiena, segurazki, ez hor bat, tomate hidroponikon en produccióna, macrochalde Oduan ere, bueno, laguntzen digu lertzen, apura protesto egin hundidoazen, ez? Eta claro. hain zuztenezu que, ez, zatezen, duen, apuntatzen duten, inbatean eko, ekologisten aurka, ez? Claro, hemen askotan, ba, landu izan dugun gaia, ez? Nola ekoizten den, ba, gurelikadura lehen esan tenken bezala, baina bebai, posori abeltzaintza eta babar, eta nola, ba, bueno... Geroz eta mekanik zatuagoa, geroz eta teknifikatuagoa dagoenean, ba, e, produktu hauen ekoizpena, ba, geroz eta energia kontsumo handiagoa behar da, geroz eta e, ba, lehen gai eta baliabide gehiago, invertitu behar dira, ba, ekoizpenean. Hori, eta lehen le, komentatzen genuen moduan, berez ongarria izan daiteken zehoz, eres? Eh, hori, ba, eh, ba, behien kaka edo edo satxa hori, ba, bihurtzen den ondakin bat. Eze, eh, sistema masibo... Eta bueno, ginen bat hori 2000 emeretzian izan ziren protesta potoloenak Holandan Urte horretan bertan ere sortu zen Alderdi Agrario bat, BBB, Burenburger Bebegin Hau da Nekasari eta Iritarren batasuna, delakoa Eta, bueno, 2000 gaien beste protesta batzuk egon ziren 2000 gota bienare bai, baina, bueno, ya, ja, apur bat indarra galtzen Eta 2000 gota iruan Ba, bueno, BBB delako honek lortu zuen garaipena hautezkunde provintzialetan. Holandako provintzia guztietan irabaztea lortu zuen bbb Eta beraz, Holandako hautezkunde sistemaren bidez lortu zuen erzte kamer delakoan, lehenengo kamera horretan, gure senatu etango zen horretan, gehiengoa lortzeaz Ez gehiengo zuetan, partido nagusia izatea bueno, hori ikusten dugu nola, nahi eta ekonomiaren zati, ezain handia izan botere soziala badaukaten hori da, mai, bai, bai unesko bat abakarrik ekonomiko ki, baina hori gero, ba, ez da ez da, erazuzenean eragin sozialen de desente handia dela ikusi desakeguaz Baina, 2000 egotairuko kainan bertan orpeste pro protesta, esaiak erabategon zen, baina, amarmilla pertsona espero basituzten ere azkenan daka gutxi batxutan gelitu zen, ez? Eh? Orduan horik uste dugu, bueno, nolaiteko arrakasta electoral alortu zuela plataforma horrek, baina ninkasaria mugimendu nolait amata dagoela momentuz Holanda, ez? Eh? Edo bintzatetaukola pa 2000 meretxe hortan izan zuen indarra. Baina gero hortik, pasatu, eh, pasatu gaitezke alemaniako kasura, ez? Oria, gero oraingo zikloak que llaman marcha napinzena, ba bueno, Europa ekialdean eta Alemanian noratzen da. Inondi baten Ukrainako serealen importazioak multzatuta, noratzen da ba Rumania, e, Polonian, ba, Ukraniarekin aldeik, dira, bueno, en, ba Ukrainarekin muga daukaten herrialdeiek gastendira, bueno, protestak antolatzen e, Ukrainako sereal merkea importatzearen aurka, eh? Eta gero horrek ba, bueno, hartzen du nahiko indara Alemanian, Izan ere, bueno, Alemania badakigu Bigarren Mundu gerranen ostetik, ba, bueno, austeritatearen, ba, ba, austeritatea hor, bere konstituzioan finkatuta, ez. Eta hori, bueno, 10garren aurraiko hamkadan zuen ba, hemen Grezian hainbat herri honetan, es. Bueno, orain hori nola bete ldu sai euren euren herrialdera, izan ere, ba, orain ba, bueno, Ucrainako geran ondori ez da bar, naiko deficit izan du Alemaniako gobernuak eta Iasko, azkenengo um, urtea maieran Horko, zoitegi konstituzionalak Bueno, sententzia bat e, Aterazuen esan, es? Ba, ba, defizitori esela konstituzionala Eta beraz, murrizketak egon behar zirela Gobernu federalera Eta danor gobernuak, bueno, erabaki zuen Nekasariei dirulaguntzak mostea ba, odak, e, erregaia, erregaia erantzeko dirulaguntzak Eta bestain bat dirulaguntza mostea Zer zio batzu tzea eta horren aurrean ba, bueno, beste hainbat ja zerre noituko zer da zegoen landenen eta horrek handitu zuen eta on hasi zien ba, protestak marttzen ipintzen ez. Bueno, ba, traktktork etareen kalera hain baten hainbat irita ja bai, da ba, telebistan ikusizan duguna hori ez, ba, traktoreak e, Brandenburgoko atera iristen, eta, ba, ez? Adibidez, ba, irudi horbeti bilatzen, azkeran traktoren bidez lortzen dena da ere, agian, protesta, hain masibo izan ezaren, ba, mediatiko kindar desente, potenteagoakola, es, ba, irudi, irudi, irudi ikonikoiek, lortuz. Eta ja, gero joan zen, ba, kurera, gehiago urbiltzen, eta, seguras kikoa zigenen benetan hau gehiago entzuten, ba, ondoko errealdera heldu zenean, frantziara, ez? Eta orgainera bueno ba Francia makiku protestek beti daukatela ba, ba bueno, indar nahiko potente bat edo bai badirela adituak. ba adituak bai nahiko ikusgarriak egiten duzu ez ba bueno ba beren historia makiku eta ban, protestetan ba ber hori originaltasuna daukate da, da tan oso ezteuste gomsa gomsa ikusgarriak egitea hori hori on Bai, oriba da benzat Frantzeako parte bat askori sakori gustatzen zaien arran. Tran frantzian protestak hasi ziren urtarrilaren 18ean. Hor ere, ba, frantziako Frantzeako gobernuaren batek bultzatu zituen, baina ona, atzetik ere ba ser bat edo segoen, es. Ahuzasen mo, bon, no, Frantzeako gobernua, que erabaki zuen 10elantzako diru laguntzak murriztea, hor egia da tartean ba, beste beste diru laguntzu batuk ematen situela eta berez, neurri hauek Bertako sindikanto agrarion nagusiarekin FNSE arekin Adoztu zituela Ba, bueno, lairen neurriaoek Ba, ba esitzez, kien gustatu bain bat nekazari Eta udana ziren, euren kabuz Ba, bueno, eh, antolatzen Oni protesta diteko, baina gero, bueno FNSE hau, ba, nolabaitz Zubio alkarro zaten duguna es Eta berak ere babestu zituen deialdia Kaboek hasi ziren urtarriaren emasortzean Burka, burka, baina gero, bueno, indartzen joan ziren Gero eta Hor beresiki autobideak mosten Hor ba, ba, ataskoak ereragiteko Ez zuten nortu Holandako Rekorra gaimitzea, baina bueno, nahiko, nahiko ikusgarriak izan ziren ere Eta hor bo, besteak beste ere Aduana erekin baterra zuten Nimesen alderdi ekologizaren sedean ere, ban baina nahiteko erasok egin zituzten Komizalderi bat Kakas, bete zuten, adibidez Hori bai, nahiko, bastante ikusgarri gara eh? Nahiko, nahiko mugitu zen, zarezo ziretetik eta bar Gero, McDonald's batean ere sartu ziren esizketelako eh, kafeak doañik atera. Horda, ma, ba, bueno, eh, McDonald'san sartu ziren, hor las tos bete zuten McDonald'sa. Bueno, bueno, bueno. Eta, bar. Hor, dena desan barra, bueno, movizazioak hasi dauten FNSak deitu basituen ere, mm, egun batzuk beranduago, Confederación Peisan ere, hor, bia campesinaren barruan dagoen sindikatoak ere batein zuelaurekin, Oribai, eh convocatorio independienteak a deitu zer. Hor, bueno, i, i para Euskal Herria enbertenera ba, bai deiantizprende ukigiritoen bat a FNSEak deitua. Bestea laborariengambara, que es va ba, confederación que peisanen, barruan dagoen taldeak, es o confederación paisonen en eh koordinatuta dagoenak. Gero itza dugu dugun moduan, ba bueno, ba Nekasar portesetan, ba, bueno, sektor desberdina daudelako eta proposamen Vai. desberdina ekes. Oi, gero bagoza konduko dugu ikusteko aber nola artikulatzen den, nah? hau, eta sezberdintasun dauden azkenean Hori, eta frantziatik azkenean, ba, ba bueno e, muga pasatu zuen eta Espainia era ailegatu zen ere hemen ere, ba, konbukaturi desberdinekin Gero zentratuko gara horre, horretan, baina, bueno, izan zen urtar otxaieko len astean Azize, ba, punto desberdineetan, bereziki Ba nahiko ikus gara izasen Barcelona, da, traktoreak aile gatu zirelako. Bona, bueno, Espainiako bestea inbat puntutan, ere, ba, mobilizazio, konzir, honor, Ai. bi konvokatories berdin zeuden, 6F plataforma delakoak deitutakoak erosak onduko dugu iago plataforma honotan, eta bestetik, ba, em, sindikato agrario deitutakoakoak, koak, jasaja, eta upak deitutako de jaldiak, eta bueno, Katalunian ere, horko asociazion de paiesos propioak deitu zituen, eta bar. Eta gurera Iaetorriz, Euskal Herriaetorriz, ba, unoren nahi patutu gui, parraldean, ja, mobilizazioak egon zirela, frantziar estatuarekin batera. Gero, arabata Nafarroan ere, ba, Espainia Estatuko mobilizazioekin batera e, bertan egon ziren, hori bai, araban, uajak deitu zituen, eta bizkaia eta gipuzkoan, ere beranduago, haiegatu ziren. E, Bilbon joan den barikoan, bueno, bizkaian joan den barikoan egon ziren protestak, eta gipuzkoan, asteren honetan. Orduan ikusten dugu oraindekan ere gaia pilpilean dago. Bai, bai, gurena berez, heldu berri dago, gaurin agarri dituztein hainbat neurri diputazioak eta eusko jorlaritzak, ba, bueno, klima preelektoral honetan, ez, ba, beti, beti ondo da albiste albisteonak banatzea. Baina, bueno, bai, ikusten dugu hau ez dela kontu leku batxutan, bai, gobernuen neurri konkretuek bultxatu bat ikusten dugu, hain ainerrez, edatu baldin badira Europa sotisear, hor bad dela hainbat arrazoi haman comune edo hainbat eh, kontu, ba bueno, jotzen dituztenak, es. Bai, estructuralak izan gocienak. Hori da, bai, hor zeintzuk dira igual konduktur zonaliburuz que gero gehiago zeingo dugu, es, ba gehiago sakondu Europako politika agrarian eta bas, baina hor badau desminteskaera, ba bueno, ba, naiko transversalak izan direna eta ba de desberdinen artean agertu direnak, es. Bat izango itzateke merkataritza akordioi Ez etxezatea, izan ere, bueno, hor esan behar du, horopar batasuna, bueno, hain bat merkateritza akordio dituela martxan eta berezik georain, zelanda berriarekin, nore dagoela, bueno, iaia jar -ia -ra akordio berri bat, eta gero horatzean, berezikin, nain gazeria gasko kezkartzen dituen, merko zurrekin, zinadezaken, merkateritza askeko akordioa, ez? Merko zurdea, bueno, amerikako imaterri alde, batzen dituen, ba, gune, gune komertziala edo, ez? Gero beste neurri bateren nahiko, bueno, edo beste kezka komun bat da, basen nekazarintzako gero ta garestiagoa den produktzea, izan ere bueno, hemen askotan hitz egin dugun bezala, bat, bizitzaren garestiztiarengan barruan, se gertatzen da erregai fosian garestitu du, direla eta hoeiekin oso lotuta dauden pestiziden produkzioa edo e, ongarri kimikoen produkzioa asko garestiztua. Hau nekazarintzako ezinbestekoa da. Eta nekazarientzako hori garestitzen denean, horrek ze izan nahi du, garestitzen direla, Eta beraz, abeltzaintzako ezinbestekoak diren pentsuak ere desente garatitu dira. Orduan eta etabeltzen ikusten dut talde batetik euren produzio kostuak handitzen direla eta berriz distribuidora handiei handiek eskeintzen dizketen prezioak bera doa zela. Orduan askotan neikeriek daukaten azoa da saldu berutela kostuen azpitik euren produzioa. Hala noski hori ba, ba ez da oso sostengagarria, eh pertanean, es. gero beste beste eskera bat, hau. Bueno, zutek bat egin honekin, baina bai euki nahiko nahiko mediatikoa da ingurumen legeen abolizioa edo atzera botatzea baino ingurumen lege eskatzen dutela, es. Ez? Hiseneri identifikatu egiten dute beraientzako bebai, pues kaltegarria mugak direla, ez diela usten, es, ba ekoisten bereik nahi duten bezala. Hori da, hori nahikotan aterada, ba claro, ba, pesticide muga, que araso dizkiela. No, eski hori da, bueno, nekazaitzaen sektore bati, ez? Baina genia da, legislatiboki gero honeko uki duela oi handiena. Nah. Izan ere, Europar batasunak, ja iragarri zuen, urtarria amaiera, ba, prestizidan plana bertan berra utxiko duela, bueno, ja ya ziren usteot izan zela, ba, bueno, e, prestizidan muristeko plana bertan berra utxiko duela, eta Frantziako gobernoak ere, ba, protestak nola nolabait e, baretzeko, ako, a, a, akorri batena duzen FNS-arekin, ba e, le muga hori e, fitosanitario neravillera murrizteko plana bertan bera utziko utziko zutela, es. Orokor ikusten dugu, bueno, kezka hori existitzen dela, baina nekasarien sektore baten, baina bueno, ikusten dugu aurrek izan direla momentuz ez neurri legislativoa implementatzea lortu dena, es. Eta gero ere, bueno, protestatu hauek hau ekerez da Justizkasoialdia bi milego talaua nagertzea eta bi milego talaua Europa parlamenturako deskundak ditugu. Está, claro, ser era que tiene Europa Parlamento que Europa batas una galle más, eh, os quiero, Parlamento enrola, bueno, es da es da en andías, vaya ser la política agraria común, Europaco, política ne casa política bateratua, está? Bueno, oso importantea da ne casa al ari dena, ulertzeko eso ne casa al bueno, no, no ixastenda ne casa política como edo zer serda serda. da in garrantzitsua, eh, askotan entzuten dugu, eh, ba e, nekasal politika bateratu honen inguruko berriak, eh, ba bueno, beitu honek hobartzen ditu dirulaguntza kortik, ez daki zer, da, la educasa de Alba, eh, no? claro, adibidez. Claro, da kontua. Europa bigarren mundu gerrarren ostean, Europarlemengo sektorea bazegoela guztiz suntzituta, bazegoen ba egoera tamalgarri batean, Estaba, bueno, gutxinak gutxinak zortzen denean, ba, gaur egun Europar batasuna bezala eh ba, ezagutzen bueno, dugun, ba. Bai, así eran honen eh arrazoia. Ba, bueno, nola bueno, ba, merkatuak gutxi gora bera, pues ez, ba, interes komunak, ba, bueno, sustatzea, eh bai, askotan aipatzen da, ez, ba, beste gerraren bateki ditza eta abar, baina bueno, asken finean be bai, Europako herrialdek ulertzen dute... Ba, sortzen ari den mundu berriaren gati, ba, bueno, deskolonizazio prozesuak ertatzen ari direla, sortzen ari direla bloke, botere bloke handia. Hora, es? estatu batuak eta saubietar batazuna direla bizit potentzean diak. Hore, kor nolabait, ba... Ba, karo, nolabaiteko, ahots bat eukitzeko ba, ulertzen dute bateratzea ba, beraien interesen mesedean doala. Bai, Europako ba? burguesak batu zaiteste. Eh? Horri da, horri ha... da. Prodatatzean dagoen deia darra. Horri da. Eta zendak kontua ba, bueno, esaten dute, bale, berez E, guri, lehenengo sektore potente bat eukitzea interesatzen zaigu. Suntzituta dagoen lehenengo sektore hau berreraiki behar dugu eta hobetu behar dugu. Nola bait, Europaren ba, buru askitasuna, ba, gutxinez, sektore horretan bermatzeko. Ez, ba, ez eukitzeko inongu dependentsiarik zentzu horretan. Eta hain zuzen ere, pentsatu behar dugu ba, lehenengo aurrekuntu Europarretan, ba, nekazal politika bateratuari bidretzen e, zitaizkioten, ba, fondoak edo, bazirela, eh, ba, fondo guztien euneko irurogeia, incluso. Meraz, bueno, erdia baino gehiago, es? Erdia baino gehiago. Gaur egun, eta gutxinaka gutxinaka, jun da geisten, baina pentsatu behar dugu, oraindikan, Europar batasunaren aurrekontuaren kontuaren euneko geita marra, Suposatzen dituztela, ba, politika bateratu hau, eh? Tamen, txades, haun ez dela aurre kontu txikia, eh? Sor, es, or, es. manejatzen duena. Adibidez, eh, 2008 batetik eta 2008 saspirabitartean eh, tarte hortan, eh, ba, aurre kontuak, badira, irureun, dara horretaz, azpimila miloikoak. Puf, ja, enzifrantu ekin, nintxula, kanduko dira, eh? <susk> bai, bai, bai. Hortaz, ba, bueno, ikusten dugu ba nolabait e, Europar batasunak badakala benetako interes bat, es, lehenengo sektore hontan. Eh, ber ez lehen esan dugun bezala, ba, bueno, gizarte guzti interesatzen saie, ba, lehenengo sektore bateukitzea ba potentea, es, e, nolabait egotea jendeak badakiena, ba lurra lantzen eta elikagaiak ekoizten eta abar. Epa, bueno, basikamente gozes iziltzeko, es? Bai, gerretan, ya, bueno, reko programan genuen, es? Ba, gerra gara iango zete desente pasaziren, es? Eta ikusi zen, ba, zein garantitzu aden hori bermatuta izatea, es? Karo, zer gertatzen dabeba, eba, egarren mendean, ba, iraultza berdea, deitutakoa, gertatzen dela, es? Orduan, ba, bueno, ba, apatean, Eh, ba, lehenengo sektorearen ekoizpen eh, almena izugarria egiten dela. Garri kimikoa kasten dira orokortzen, ez? Hori da, ba, nola baiteko E, landa ere mekanizazioa areagotu egiten da, ba, kimiko ezberdinaren erabirera bebai ba, sustatu egiten da, ez? Eta nolabait, ba, bori, e, Europar batasunak, ba, nolabait, lortzen du, izugarrizko ba, e, ekoizpen erraldoia eukitzea, ba, nekazal mundu, hortan, ez? Horrek bebai, bestara batzuk sortzen ditu. Ba, adibidez, zer gertatzen da, nolabait, hainbesteko ekoizpena, hain erraldoia denez, ba, Europako merkatuak ez daukala ahalmena guti hori surgatzeko. Ja, pasatu zion de frena, no la viste a ti, Bai, ondo dago elikadura eh, eh subir lortzea, baina bai, ja, bueno, Produzioa gehiagia dituzuten eh? Hori da, orduan, horren aurrean ba, bueno, hainbat neurri ezberdin hartu izan ziren ba, kasu batzuetan ba, estatuek erosten zuten e, ba, nekasarien ekoizpena eta ba, bideratzen zituzten ba, bueno, ba, errezerva batzuetara edo bueno, karo, produktuaren arabera ze batzuk ba, kontsumitu behar dira epe motz batean, ezin dira e, ba, nola baita e, biltegi batean eukiz Eta zer gertatzen da, horrek ba, adibidez sortu zuela, e, arazo e, bat, Europaz kanpoko beste herrialde batzuetan. Herrialde txiroetan, e, bat ez be Afrikan, zer gertatu zan, ba, Europar nekazaritzako produktuak ez, ba, ito arazi zituztela, hango ba, nekazaritzikiak. No, batem, Europako produktuko zoso merkeak xirenez, ba, pillomatori... Eh. Fertizanteekin eta pestizideekin produktutak ba, oso merke produktuit ez kezken, jaia ja, hilan eskurik gesean behar es, ja lenna igual a marne egite zuten horren. Nekasari bakar batekin izan traktore batekin eta mekanizazio maian dio batekin es. Eta duan agien len exportatziei siren hoie batetan alse siren eh, jasotzen ti produktu merkeak eta bain bat nekasari ba. gainera pentsatu behar dugu eh, Karo, zaude la beba eta ba, nekasari honan, vaya, ko exponerir eh, subvencionatu zaude Orduan, e, zer gertatzen da, ba bueno, nolabait arazo batzuk sorrarazten dituela, e, ba nekasaritza politika bateratu horrek e, hartu duen dinamika. Nolabait, ba bueno, kasuan kasu, ba bueno, arazoak junizan dira partzeatzen, baina gaur egun esan daiteke, ba bueno, lehenengo sektorea Europa maian badaukala, pues, arazo batzuk, es? ba direla, e, bueno, konponbide zaiekoak. Ba, adibidez, lurraren metaketa, ez? Es? Ba, esku gutxi batzuetan lurra metatzen ari da. Gero bai, sektorea gero eta hituagoa dago, bai? Europa Maiaren hori ba, gure inguruan ene, erres dugu, ez? Bai, hori gure inguruan dugu, baina pentsatu behart dugu, ba, ez Ose dela batza dela, ez dela. Horria. Ez dela. Eskei kongratua dela, eskei Europa Maiako. Hori da. Arraso bat. Europa Maiaren orokorrean horrela e, da. E, eta naiz eta lurren kopurua Bueno, en erabilgarriak diren lurren kopurua txikitu egin den, es ba adibidez, eh EAE-ren eh kasuan ba 2000tik 2010erara 125 es chiquitus en enkatik eh, bar debatetik ba, luran artificializazio rengaitik hori da artificial bueno hainbat e, prozesu rengatik izan daitezke es, ba, lurrak rekalifikatu egiten direlako beste erabilera batzu darentzako edo pasogintza, e, la giena rentagarri edo la rentagarrigo de la eucalito atzukitzea bere batzuk ukitze baino adibidez edo beste hainbat arrazoi rengatik baina bueno edo nola ere ba bueno euneko 25a jeitzi eginda bai e, zer gertatzen da hor em bueno, kasu batzuetan, bebai, esaten da, bebai, bueno, ba, e, ba fotoboltaiko entzako, edo eoliko entzako, bebai, karo hori, bueno... Horrek erartzen du, es? Er, luralde bat, ba, industria izartzen du, nekasaritzarako bidatutakoa. Hori da. Eta hori, korrean zer gertatzen ari da, ba, bueno, e, europar bat asunean, ba, karo, ba, nekasaritzikiak dezagertzen ari direla. Es? Ba, bueno, bebai, pues, merkatuaren dinamika propio engatik, edo nalakoa, ba, bueno, De esa Vaya, bueno. Sayotuko gara en maten. Amén. Eh... Sikiera no? ba, ba, argazki finko bat, ez? Ba, gaur egun zen ba, zernolako osaketa, edo edantolaketa, edaukan ba, e, lurraren jabetzak, Europar bat eta gero Espainiar estatua. Zene kasaritzea eburitztitarekoan, hori ezinbesteko da, historikoki gainera, hori da ba, disputarako klaretako bat, ez, norena den lurra. Hori da. Eta norena beraz, gero hortik ateratzen duren fruituak, ez? Hori da, hori xe bera. Ba, bueno, it itze dugu, hektarietan, Es, ba, jendeak idei bat egiteko, ez, ba, ez dakit, hektarean, ba, ideia beti lotzen da futbolselaiekin. Okay, futbol bueno, ba, jendeak futbolselaie, bueno, ez direla, gustizun informeak, ez? Baitsuk handiago dinera, txikiagoak, baina. Baina, bueno, esan dezakegu, gutxi gara bera, futbolselaie bat badala hektarear di. Mm. Ez ba, bueno, jendeak egiteko, ba, bueno, jendeak egiteko, ba, idei bat. Baina, bueno, ez geratzeko hortan, bakarrik, piskatu originalagoak izateko, ba, esan dezakegu, adibidez, hektare batean, betiere suaitaren arabera hektarearen ba bueno non la dagoen eh ba ba nolako lurra den Olografía, edo nahaiko kartografia talbarbai dezakegu ba 500 eta mila suaiten artean egon daitezkeela mm -hmm. adibidez edo eh ba 3 eta 7 tona gari bitartean ekoiztu daitezkeela mm -hmm. ez edo bebai 8 eh, tona hartu Mmm. Palo Agiteko, agiteko hain zuzen ere, bai, bai. Orduan, Europar eh, bat eh batasunaren mailan daude 147 milioi hektarea izan daitezkeenak, bueno, badirenak, eh, eta ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez Eh, claro, oietatik eh, esan dazakegu ba, eh, lurra, lur oien euneko berrogeita amabia bai? Eh, Bereserdia maña purtua gaiago? Eh? Bereserdia maña purtua gaiago, dagoela euneko lauko Eh, ehunneko, baten eskutan? Euneko lauko baten eskutan, bai. Zau, so, neko lau baten, ez? Euneko populazioen parte txiki horrek, ez? Nekasen parte txiki horrek, daukan lurren erdia, baina jo gaiago. Hori da, hori da. Pentsatu behar dugu, bale. Eunda berrogeita ama saspi milioi hektarea. Eta badaude, bederatzi, koma bat, milioi, ustiategi. Nekasal ustiategi. <haz> baina, nekasal ustiategi hoietatik, euneko lauk dauka lurraren euneko berrogeita mabia. Vale, ja, apropatea iteko ideia bat, ba, bueno, zelan ez dagoen, banaketaz den oso uniformea. Horixe bera. Eta, e, gero pentsatu behar dugu, ba, ustiategi txikiek, ez ba, gutxi gora bera e, bost hektarea, baino txikiagoa, bost hektarea, do gutxiago dituzten ustiategiak, suposatzen dutela, ba, ustiategi guztien euneko berrogeia, mm -hmm. Ia erdia, eh? Ia erdia, importante bat. Sen bat lur, zenuke edo katela? Mm, Euneko amarra? Ez da, elten. Euneko sella. Euneko sella. Euneko sella. Karo, uste dategi, handiak, kontzidatzen dira, eunektaratik gora. Mm. Daudenak, eh? Eta ertaña... Berre un campo de futboletik gora. Horida. Berre unza eh, mames, hor. Horida, eta ertaña, pues ezaten dira, pues hori, ogeitik, eunera bitarteando bazenak, mm. bueno, es? Ertaña, ertaña, ertaña Ehun, baino, pizka gutxiago hor bordeatzen dagoena, ba, ez, eh? Baitar besteko gutxi hortik dago, eh? Hori da. Adibidez, Espainiar estatuaren kasuan, bueno, ikusi dezakegu ba, modu bebai, bastante argi batean, es? No lematen den, ba, lurraren banaketa, hau, es? Ba, adibidez, eh... Bost hektaria baino gutxiago dituzten, ustia tigiak, badira eh, ba ba, ehuneko berrogeita mabia. Bebai, mm -hmm. ba, gutxi Bagutxi gora e, erdia, baino piskatxo bat gehiago dira, ez? Mm -hmm. Uztiategi kopuruan. Osa, hori txikia, txikiak esan duzu, ez da? Txikiak. beraz dira, Europara dasunan, baino eguneko handiago adauk. Hori da. Baino. Hori da. Espainiar est estatuan, pues bueno, orografia gatik edo den adalakoaren gatik, mm -hmm. nahiz eta euki, e, nekasaritzarako erabilgarria den, azalera bastante handi bat, mm -hmm. bez? Komparatuta bebai, Europako beste herrialde batzuekin, ba, bueno, e, babadaude, ustiategi txiki, txiki asko. Txiki asko. Bai. Eta Euneko berra gaita maui horrek? Seuneko lur dauka. Seuneko lur dauka? Pues dauka lau koma hor gaita maost. Hau da, Europa, txikiagoa, A, no, Europa erkoa, baño, baño txikiagoa. Ese no, Europa erakoa baño txikiagoa. Baño eh, txikiagoa, bestalde... e bae. So, Imajinatu esakeguo handiak, pues are... handiagoak direnla, semeko claro, baño handiagoa. handiagoak. Pentsatu behar duetugulako, pues, ustia tegi oie, pues, bostektare baño gutxiago direnak, nahi eta kopuruan oso handiak izan, vai. ba bueno, gero lur, Pues, cuchillo, ¿qué tal? ¿Ves? No hay esta... Pues, el copurrón dijo aquí, ¿zán? Beba bueno... Sartenda es... Eh... Ba. Historia ikuspeia da? Bueno, es, sartzen da, bueno, bai, veis baina sartzen da, azken ba, boladan, ba, jende asko que rosisan dituela, pues terreno chiquía, quedo danadalakoak, beres ez danan ekasaria edo ez dana eh oficios, nekasaria. claro, igual es danan berin ingreso gustiak izango zen a corto iba, esiketa, habituen duela, ba, vida de ge, geigarrimoduan edo, es? Hori da, edo bueno, interesada aukalako, edo gustatzen saiolako, edo danadalakoa, bai? O sea, horbe bai egonda es eh parcela txikien, ba, bueno, nola da bat. Mm -hmm. Baina hauek kontzideratzean bueno, nekasariak mm, zaila izan daiteke ze karo, bebai pentsatu behar dugu hauek e, bueno, ez dutela bideratzen beraien produktua askotan estazalmentara mm, Zaten autokontxumorako eh? Autokontxumorako bat, ez e. E, Gero, pentsatu dezakegu, bueno nekazari ertainak, es, hor bai dela pues, horekatuagoa, e, ba, nola bait, eunekoa, kop e gotza, bai, kopuru eunekoa, eta gero lurro jaben, ikusten, ba, e, ertainak konti datu ditazkegu, Espainiar estatuan mailan ba, bost hektariatik, irrogei tamar bitartean dituzten mm -hmm. ustia bai, eta, hu, izango ziren, euneko berrogeia, mm -hmm. ez, eta, ba, kopuru importante bat, Bye. eta, Eukiko lukete, ba, eh, nekasalitzako erabilgarria de den azalera horren, euneko ogitamabia. Uh -huh. Bueno, gitzuera berako ekilibrio bat, ez. Mori da. Baina orduan, gano, lurjade andiek, ze un, uneko adaukate. Claro, ze uneko Por adaukate. Orduan, duak, ez baitut okoregin, ba, erdia meude xente, egun adaukate, ez bai, da. Eh, andiek, oza, sea, hau da, pues, eunektareatik gora dituzten uh -huh. ustia tegiak, ze, bueno, ertaña eun hektarera arte kontzeratu daiteke mm. inkluso gutxi gora bera izan daitekeela. baina eun hektareatik gora dituztenak dakate euneko berrogeita zeia lurraen euneko berrogeita zeia baina, iaia salena den erdia hori da, baina areo kerrago, badago 0,7 0,7 berrogeita lau bat o sea, jabe, gitsi gitsi batxuke gitsi o sea, megalati fundistak <laughs> Ez latifundistak, mega latifundistak, daukatena lurraren euneko amasaspia. Lurraren <tutu> euneko <tutu> amasaspia? Ezen anko listateke, Extremadura, oso, adibidez, muchigora vera. Auzkalo, bai, bai. Penxatu zakegu, posori. Eh, eh, hectaria, eta hectaria, eta hectaria. Claro, es que hor, eh, saionetan sindu garrota, saik ondu, maion sentes gara izango zen, eh, España... Eh... Eskualde cual es bat ko arrazo baita eta se or bueno arraso historikoen gaitik, es, ba reconquista gaitik, ba. Ba no me hartu zituzten si sekulako lurzail errandoiak egualdean eta bueno, jarai jaraitz, jaraitzu jabe, ja tenes. guri no eske a ber guri burura etortzen zaiguna orokorrean, olakoetan pentsatzean da Albako etxea, ez? Bai. Albako etxea badala, latif, badira latif va dir ala Ez dira bakarrak. Yeah. Ez dira bakarrak, bado, de olako hainbat, etxe noble, edo, bueno, edo ez direnak nobleak, ba, igual, bai, bueno... Igual besteak ez dira olan, hainbestea gertzen, baina, bueno. baina, baina... Baila, existitzen dira. Fiatu saitez teguta, existitzen dira. Eta hor kanpoan daude. Edo zein kasutan, bueno, hau, e... izango dituteke pues, bueno, lurraren jabetzaren argazki finko bat. Baina, bueno, zeintzuk dira tendentziak, ez? Zein da hor e, mugitzen denen... den... Nauden... Bai, mugitzen den giroa den adalakoa. Bueno, egia da nahiz, eta argazkia finkoa izan, orokorrean lurraren edo nekazal mundua dela ez estatikoa, baino ez da mugitzen moduain dinamiko batean, ez? baino bai egia dela mila bederatzi reunda, laro geita emeritzitik, eta bederatzi bitartean, ez eginzala hor zenso agrarioa eta hor, ba, e, miloi e, bat, e, bueno, bat koma iru miloi Ba, ustiategi egotetik, pasatu zela, milioi bat baino piskat gutxiago egotera ez. E... Espera, kada oso nabarmena ez, irunun mila ustiategi baino gehiago galdu ziren. Bai, bederatzireun da, laro e, mila ustiategi egotera pasatu zan. Mm -hmm. Bai, orduan, zer gertatzen da, bueno, alde batetik, tendentzia badala ba, nekazaritzarako asalderaren galera bat egotea, bai, hori egia da, galdu ba, e, da, euneko bederatzia, Bai, Amar urte hoietan galdu izan naioneko 9 eta, bueno, pentsatu desakegu be, bai, e, tendentzia, pues gaur egun izango dala hori, bai, bai, datuak pizkat Bai, lur gehiago artifizial izitzen dira, bai, lur hoien galtzen dira nekazarietarako, bai, bueno, datuak pizkat desfasatuak gaurde, baina, bueno, tendentzia hori da eta gaur egun dauden ez dagoaino satua, baina dauden datuen arabera be, bai, pues bueno, osea, 2000 eta berarteratik ona zera, bai, sa, hortan sakondu eginda, ez? Zer da be bai ustiategien tamaina batazbeste handitu dela euneko amazortzi batean. Claro mm -hmm. Ustiategi gutxiago, eta bueno, lurra bai murrezen da purtsa, baina zain beste, beraz ustiategiak batazbeste handitzen dira eta hor handiak bereziki handitu go dira, ez? Eh? Hori da, Claro ikusi dena da, ba, nolabait nekasaritxikiek bost hektaria edo gutxiago dituzten hauek ezin dutela lehiatu. Mm -hmm. e, ba, latifundio handiekin edo... Eh, dute negoziatu ere hor badibitribuidor handiekin, es, aski no suri merkado nabaldi ma torki su nabaldi bat ez analisu eh kontu, ni santuko zuz presio eta, er, ni mendija chico, su nabaldi masara nekasaritzikibat, basu duzu, ba, ba, nik dio. Atorkizu, un, presion, hai, da, nik dio dan presioan, Karo, hor zer gertatzen da? Ba, e, nekazari txikiek ba, nekasaritzikiek, bueno, desagertzen, handiak ba Juntirela, lekeros eta lur gehiago metatzen, eta ertainak bebai batean lortu dute ba, nolabait e, zabaltzea, ez? Geroz eta nekasari edo jade ertain gehiago daudea. Hor askotan ere, beharri izan beragaitik gaitik, ez? Ezkenan zuk, nahi bat duzu bizira hon, beharri duzu gero lur gehiago, bereziki ya, Kau, claro, nekazari ertainak, espainel-estatu nian, nahiko mekanizatuta daude. Nekazari oh, ertainizatiko, zeh nahi du, ba, traktore potente bat aukasula, erabitzendu zuen, ba, fitosanitario tabar. eta, bar, eta, da norma antentxeko, ba, hipoteka hoiek ekordaintxeeko, eta, bar, ba, lurzait gero tandiagoak beharritu zuz, e, lurzaitu bakoitzetik irabazten duzuna, zuz, da. O, hori hain zuzen ere. Eta, karo, horren atxean ze arrazoi daudea? Zerra zer egon daitezke ba, bueno, haipatu dugun bezala, ba, merkatuaren dinamikak, ez, ba, behartzen zaitu dela, ba, bueno, ezaten den bezala, edo zabaldu, edo hazi, edo hil. Ba, eba, ekapitalismoaren legetako bat, dori, azken fina, edo gaizara, e, lortzen dozun e, moskin jortatik, ba, berriro, invertitzea zure negozioan, hau, pues hori, hazei alizateko tabar edo Ose... perkutara juten zara, bai. Orduan, E, baina salde batetik hori kapitalismoen tendentzia hori, ez? Kapitalismoen tendentzia hori, baina kero Europar batasunak, beren ekasal politika bateratu horrekin, tendentzia hori indartu. indartu egiten du Izan ere, diru laguntzak kasu askotan, badira e, ba, suk dituzun hektariak opuroren araberakoak Hortaz Gehiago duen ari, gehiago diote. Hori da, eta, eta gutxi duen gutxiago. Robin Hood apur bat, ora, bueltamanda. Hori da, hain zuzen ere, hain zuzen ere. Pentsatu behar dugu. Karo, zuk zenbat lur, a, aegon garela albako etxearen inguruan itzegiten, zuk zenbat lur uste duzu dituela albako dukeak. Bosmila hektarea. Oso motz, gelituz, ara, <laughs> ogeitama bosmila. Ogeitama bosmila hektarea ditu. Bai? Bai? Eta zenbat diru jaso du eh paquetik? Ba, ia 3.000.000. diru mechoa Carri. I ia 1.800.000, Carri. Mensajea, <risa> ahora he tido a Negaretera su zona crisis programa. Honida, vi como a 9.000.000 jaso ditu. Mm. Claro, ser gertatenda hemen, pues ikusten dugun bezala, pues hori sari egiten zaie latifundistei. Mm. Eta engañen el latifundista hauek Ikusten dute beraien interesagarrako dela bebai, ba, lurren zati bat egotea beraien izenean, baizik eta sartzea, ba, e, bueno, e, enpresetan edo soz, mm -hmm. sozietate de anonimoetan, edo fideicomisetan edo nada lako. Cola serga gutxi horintzeko, da, mares. Ala seda, Edo, bueno, edo e, ustiatzeko modu ezberdin batean edo nada balako. Orduan ikusten dugu bebai, ba, bueno, nolabait jarraitzen dutela, ez, beraien leinuaren e, oiturei jarraituz, eta pos, lortzen dituzte, hori basaiageak eta horako mm. gauzak, ez. Horendi ba, feudarismoa purtsua, bago bizirik, ez. Bai, hori da. Kero, claro, hor ikusten dugu, ba, nolabait, claro, errenta garritasuna, jeitxe egiten dela, bat ezbere, komp badugu, ba, ez bere, konparatzen baldin bal dugu, mundu mailako merkatuarekin. Claro klaro. E, gaur egun, zer da e, sustatu egiten dena edo saritu egiten dena ba nolabait ba, e, eskualde batzuetako ekoizpena ba, leian jartzea, ez beste eskualde batzuetako ekoizpenarekin. eta mm. horrela ba nolabait ba, kostuak jeisteko e, ba, produktuaren prezia jeisteko eta bar eta abar. Eta nolabait merkatuaren dinamiketan zer gertatzen da be bai. Ba, beharrezkoa zaiela, latifundista hauei eta nekazari handiei, ba, eskulan merkea eukitzea. Hori, azkaren, kusten dugu ostia tegeko pura, muritzen dela baina ostia tege gortan, ez desagun pentsa albako duke hau modenik bera perezkuekin, ogeta mila hektaria oiek eh, lantzen, ez? Baita zera, ere. Berak perezkuek esituzekin duko. Hombra, a ber, eh, oinnekan kategoriak baita du, ez? Oribondoak, olibaak, obor banan-banan, ez eh, ateratzen. Azer gertatzen da, ba, bueno, kasuanetan, eh, ba, gertatzen zaiguna da, lan E, bueno, eskulan migranteak izugarrezko garrantzea daukala. Ja, eskulan merkea, delako azken fina, eskotan, bueno, eskotan itxuten ditugu kasu ogin, bueno, langi atxu kontalto bari dauden edo abandonatu duten iasko e, dute, gudan, edo duela biuda langile bat hilzela e, hor eta, hori da, eh, eta hortzik uitzuten hori bai. Bueno, Europa armatasun maian, petsatu behar dugu, e, nekazal munduaren eskulanaren euneko irurogeita bat, irurogeita bia, mm -hmm. hortik kalkulatzen da, Ba, informala dela. Ha, elan kontraturik bari, gabe, eh, segurtatu sozialik gabe. Bueno, informala gaitik gaitzen da, oito, informala itza. itza. E, Adeibidez, ba, datu ofizialen arabera, Espainiar Estatuan, ba, saspireundairo gehi milla pertsona inguru ba, berain jarduera nekasaritza baldin bada, oietatik, eundalara ogeita gos milla migranteak izango ziren. Proportzio oso, oso handia, ez? Proportzio oso handia, komparatuta, ba, nolabait, e, gero biztanle maila osoan, ez, daukaten, e, ba, proporzioari erreparatuz, ez? Mm -hmm. Ta, fokoare gehiago ipintsema dugu, ba, sektore konkretu batxutan, ez? Ba, marrubiaren produxioa, edo, bueno, eskualde konkretu batxutan, ba, ari handiagoa izan unitzetek, ez? Bai, segainera, oiei, askotan, pentsatu behar dugu, ba, bueno, esaten dela, geitu behar zailela, beste hogei mila bat, ez? Mm -hmm. Dau modu irregular batean, hor lan egiten, mm -hmm es modo irregularraten lan egiten, baizik eta irregularrak direnak mm -hmm. eta horlan egiten daudenak. Bai, es empresarik hortet dituztera, ikusten dut aukera ba explotatzeko. Ba, inolako eskubilerik ez dituztenak gile batzuk hartuz eta hori da. Baño, bueno, pues eh keska es da es da investe hau, es eh hau baizik eta Mercosur mm. aipatzen genuen lehen bezala, ez? Hau, badala va ba, orain dela urteak, ba nolabait ba saiatu izan den e, akordio bat e, ba, bueno, nahi dutena ba, bi blokeak, ez, Merkosur alde batetik eta Europar bat bestetik, bestetik ba, nola baiteko askerako akordio bat sinatzea. Mm -hmm. bueno, Merkosur jendeak bueno, guba, gure entzuleak Jakingo dute, dute seguruen. Ba, Hombre, gure oberka. entzuleak badira, eh nolabait, ba segurazki e, irratxa io eta irratxaien artean, eh, ba segurazki ba, jantzienak, eh, eta edutunak, baina batez badezpadaez bat baldin badago entzule berririk edo, ba, e, merkosur, bada Mercosur badabe bai askeko eta bueno, akordio bat ez, Ego Amerikako herri artean, barne giltzen dituela, Ego Amerikako e, hainbat herri, bueno, denak kenduta, ba, Peru, Ecuador, Kolombia eta hmm. Bai Hortaz, da, izugarrezko merkatu handia. Eta hor, nahi duzartu oro porotasunak, ez? Claro, hor claro. ikusten dugu burguesiaen arteko talka bat. Ez? Ba Batzuk dituztenak hor, interesak ba alguien saltzeko salcheco de Edo producto industrialak, edo edo bai interesa dago eskulana ekartzeko mm. Mercosurretiko na se claro. Esa askatuko sirela edo liberalizatuko sirela eh bueno, mercantzien kasuan ba 190 80en muga zergaketa edo kenduko ziren, ¿vale? Mm. Bai? Eta gero, bebai, siren, va, ahí, y restas una que mangos jendeari. La niña, muy chingo le cuero de ti. Y la nindarra, va, importa tu alízate es que co... eh. Bueno, claro, vaya, va, la... evidentemente, va, a ver... Este me mercantilabat. Bueno, a ver, o de ahí, perchonac, perchonac, bueno, es, di, es diréis zango, ¿eh? Ver ahí que usted entiende nada, dirá, va, número 1. Va, de es. músculo, ¿ah, qué está? Claro, joder, no, no la aprovecha tu night, que no estás, ¿eh Eta or, va, bueno, contuada, Eh, ba, kezkab zortu duela, xe, horrek suposatuko luke Europar nere kasaditarako lehiatzea, pues, adibidez, Argentina edo Brasilgo, con ah, macro hiper ya, tifundio da macro. Da. Ke, ala ere esan beharra dago, Europar bar batasonean lurren kontzentrazioa ailegatu daitekeela Brasilen edo, e, edo argentinan dagoen lur kontzentrazioetara. Erlativo bueno, aquí video de la, eh. Claro, modo erlativo eh. No hay que atacar el Urguchia o Euki Claro, Orduan A ver, me va a ir a tu dar de tu gudato Como, ay, sé que es cada ucao Es que leía a tu barco gara a Brasil Darrequín, esta quicerta Como, bueno, a ver Suré macroechalde, Erraldo y Auda Brasil, joder, soy macroechalde Besain bestes, Orduan, bueno Maña, bueno Eta hor e, sartuko gineke, haber, zeintzuk diren, es, pues, e, hau mugitzen dutenak, edo, ze protesta dauden, edo... Claro, zeitxein dugu orain arte ez, ba, nekasegit abeltxeinien protesta, baina hor barruan, sektore oso desberdina daude, eh, sukondo asaldu duzun moduan, daude, alde batetik lurjabe handi erraldoiak, eta beste alde batetik, ba, bueno, e, produktore txikiak, benetan, ari direnak geien sufritzen. Leia hau ez, eta, ba, merkatzeko akordeak gehien sufrituko dituzkenak, ez da, igual, ba, makroetxalde batek, ba, ikonpetitu dezakela Brasileko makroetxalde batekin, baina, hemen karrantzako, behi batzu dituen batek, horrein bat batean Brasileko makroetxalde bateko hormonatu batzuekin, ba, ba, zaila hoa, ere ez, eta urduan hori, antolakunde sindikamenetan eta ere, nolabit, islatzen da. Bereziki hor ardirazgarria da, Frantziako kasua, zango nukenik, Horlande batetik dago sindikatu nagusia, FNSA. Dagoena, bueno, loztuta aprur bat bitxiko regimenarekin eta bere sorrera. Es, bueno, esan. Orra, es zuzenki, baina, bueno, badaude ba, ba, naigo lotuz, baina, historiaz, zertu eskero. Eta hau da, agroindustriaren representanten nagusiena. Oirek izan dira, betitanik, lobistak, frantziar, estatuen barruan, agroindustria aliketan geyen sustatzeko. Esaten da, berez, banekazal ministrak, Eurek onartu behar dut dela, ez. Pintzen denekas administraba, gogonokozen, berak FNSak ak eman berdiola baieskoa, ez. Tambien oso diesgarria da, zein den euren burua, Arno Ruso, izane, bueno, tipu honen beretan, nik ez dakiz, e, beregunak, izan berdirago tala bortu, baino luzeagoak, ze. E, gizonao da, bueno, alde batetik, saspireun hektaria, baino gehiago ditu bere zera ara bere lursaia que es 700 hectáreas en Francia batalles de 369 dira bena veraz bueno 700 hectáreas no es diraguchi bueno españa era estaturaco ya izango liteke latifundista se oh, bostea nah. un hectárea tincora ya latifundio con cita gitenda es da ki claro francia igual, igual bueno, noblesia es dagoñondo ikusi ta igual un emandauka título igual iskutauta baina bueno noblesia gas igual está kit contacto ido bai decente chan de tipo a, a desberdinen administración o dago Saab, abril multinazionala, eta, bueno, hain bat, hain bat holding, desverdin, hain maila oa empresa. Pintazagun, o sea, sepire noktari aditu, hain tan, FNSEako buru bada, eta hori gucibalitz, bere riko alkatea ere bada, ah, ebermachiko bueno. mozikizmo bueno, sarra ere matan da regla es, vai. oitura honak. Eta bere maa komunitateko vicepresidentea. O ah, sea, tipo, tipo ne, en... tipo ocupado. Claro, metatudi tú, eh Cesarric baño cargo geiago, es a badirudi antxinako erromako zera bat, ¿es? Ba, jo pontífice máximo tasaki mínimo a más sei cargo badito. Joder, sayo, agayana, Elisan cargo en mate no? Claro, a Peace Piku, es Kuchienes. No la conceción ser, no una... una... torriculista okay. Baia mundu bueno, ikusten dugu lan figura hau burua izanik ba den defensaren linea politikoa esmentzen bai agroindustriaren defensa sutsua horregatik hauek einbesteko garrantzia ematen zioten fitosanitarioak kentzeari ez ba, nekasariak berak e, gaixo gaizotzen dituen pestizida hauek guztiak bueno ba, bueno mantendu jarraitu hori egiten se au tipoa nik ez utzi imaginatzen hor egunero egongo deni bere traktorearekin 7 haztia horiaiek lantzen Baina FNSEaren, bueno, apurbat gillago estertuz, esan behar da ere, ez dakite, gurentzurek supertion desagutu kutera, azulez modelater mugimendua, hor frantzian dagoen mugimendu ekologista batez, nahiko protesta egin dituena, mega, em, hor ura pillatzeko makro megabazan daitzen dute hor frantzian, megagune batzuk ez, ura, ura pillatzeko hor ban, ur jabe handiak egiten dituztenak. Eta orduan hemen FNSak egin zuen presioso gogorra, Macronen gobernuari egin sion, saiatzeko mugimendua ilegalizatzen. Tazkenortzuen monogobernua saia Zedilla au ilegalizatzen, gero ba bueno, justisiak hori atzera bota ba zuen ere. Orduan bueno, ikusten du alde batetik dagoela FNSA hau, ez? Ba sindikato nagusia eta gero beste aldean dagoen aipat dugun konfederazion Paysan Oso, bueno, bai, alde batetik ustean dugula, mugimendu reakzionarioa. Hori da, bai, hau da, bueno, makro, bai, ba burguesia, agrar joaren representantea, eh? eskenan, bai, barne bitxe dituena ere, lurjabe txikiak, baina, bueno, kotarroa manejatzen duena, dira, bai, bai, bai, Arno Ruso hau eta enparauak, claro, ba no lurjabet diak, arroinduztiarekin sekolako intesa dituztenak. Karo, baina no beraien rol historikoa betez, ez, eh? erreakzioaren sustatzaile bezala. Hori da, Hori eta beste alde batetik, gug Hor badago koordinación rural, delako talde bat ere naiko chunga dena. Pues, naiko eskungo turrarekin eta lotura dituena. Baina, bueno, gero ere badago mugimendu bat, ba, ba desente, desente obea, es, Confederación Peixan, deritzona. Hau dago eh, mundu mailan bia campesina mugimenduaren barruan, hor dago ere besteak beste, ba, aurrekoan elkarxetatu ganoen MST mugimendua. Eta ban, Confederación Peixanek, ba, planteatzen duena da, Eredu, gaur eguno, erduan industri alau, erabat, jasanezina dela, bain, nekasa dintzako, eta baita ere, ba, bueno, e, fertilidade, amantentzeko ez, lur planetaren txako. Eta duan hau geiten dute, ba, grokologiaren aldeko apostu bat, eta, bueno, hor, ba, frantxa estuan ba, uka nolabeteko ba, uneko gehi ingurukoa edo. Eta orduan hauek, ba, plantatu zuten asen, bueno, guazen egitera e, protestak gure bidetik, benetan arretai bintzera merkata itzazkeko akordioak dakartzaten arazoetan, eta nekazari txikien sufitzien ituzten arazoetaz, sistema kapitalizaren barruan. Eta, bueno, orduan hori guztetan dugu da duela, ez ba, makroalgonen dutzea, eta beste handelatetik, bueno, beste nekazari eta txiki batzuk, ez dutena, haizu, aldatu behar dugu gure nekazaritza sistema goitik bera, eta makroalatifundista hauek ez dira gure, gure representanteak, ez gure representanteak, Pardon, bueno, eta ikusten dugun dikotomia, ba, beste beste leku askotara ba, antzekoera baten gertatzen da, ez? Espainiaren kasu hon aipatu du ere, espezifikoki, bueno, naiko naiko adiergarri dela, muturrak zeitu den eh, infiltrazio oso kutra. jo usted es. Bueno, eskerrak bai. Bueno, eskerra kagula screen mutur ein kutra Espainia estatuan. Se hor, bueno, montatu zuten koordinadora 6F honetan, ba, bueno, hor esan behar dugu, ba, eskuin muturra, santuta, abuela, barruraino. hor dago, ba, bueno, e, personaje naiko kurioso bat, Lola Guzman, eritzo nagu, uste berrekorten bat, aukagula hortik prest, bai. izanera, bueno, mediotan eta asko agartu da, 6F plataformako buru moduan, eta Lola Guzman hau, ba, boxeiko militante oia da, Baina, karo, segaiti da militante hoia, hau, ortegazmizen korrontekoa, zenako, eta, no, Gaito hor, ba, disputa interno horretan, ba, honeka, abazkal, ez, abazkalekin baino, ortegazmitekin zegoen, eta, orduan, ba, badirin eza, abazkal gailen duela bertan, ba, alderdi hautsi du, eta reset, deritzon alderdi batean sartu da, hor buru benarri, urzut, ba, ba, buru etako bat dela, eta, bueno, reset, hau da, ba, partiu, ba, hori, negazionista, hori ba, akorak ospiranoikoa, es, ba, izena berak reset. O rey más, pues. Bueno… ¿Vas a entrar en InGurúan? ¿Vas a dar un declaración polémico en el corte chiquibat? Vino con un Lola Guzmán en InGurúan, ¿no? ¡Madre, cospario! ¡Marrasca, <muchas> hijo de puta! ¡Tres guardia civiles muertos por ¡No, tu sí, culpa! No, ¡Y mi gente, agricultura y ganadería maltratados! ¡Albís y su hermano! están heridos nosotros somos y no nos dejan venidos. bajar a defenderlos, cabrones vendidos, no tenéis huevos con los menas, con los menas no tenéis huevos, cabrones, pegarnos a nosotros, sois unos cobardes de mierda, bajar aquí con esta mujer, pero sin casco y sin porra, valientes de mierda, en manada sois muy valientes, cabrones, la criminales, Finale, si levanteis la porra contra un espanyol, os la vais a ver, os las vais a ver. Honmato pocos laeta, hijos de puta. Bueno, gero no esan zuen, ba, de claseo que es ira ondo blertu, es? Eh? Baina, bueno, onokoranek ono ematen digu aporra figuraren irudi bat, edo es? Orduan ikus nogura, eskuit muturra, ale bat ez izan, eriden, zahiatzen muzturra sartzen, es? Ba, euren 6.7 Plataforman Rebindikazioen barruan dago besteak beste, ba, amnistia, katalanetxako amnistia kentzea, e inguruan trails en inguru han ba hori aztertzea agenda 2020 eta hori botachea no penetrense la agenda 2000 tamardera pues onure norrela ba declaracio batzu de buenas intenciones oriciñan ez doala añora es baina ez dugun ainundikinola ikusten da kritika bat ba merkatu askeak eh, dakarran miseria ari ez. Bueno, eta kapitalismoak bera asurtatzen ba, duen modeloari. Azken finean, karo, ja. zergatik desagertzen dira nekazari txikiak edo nadalakoak erregulazioengatik edo nadalakoen gatik ba, bueno, ba, ez, osap berez... Ba, e Faktore bat izan diteke, ba, tendentzia horokora kapitalismoan da, akumulazioa. Bai, eta horre ere, oso gutxi hitz egiten da ba, distribuidora handie daukaten rolas ez? Ikusten dugu alzenan, ba, distribuidora handiek gero eta euneko handiago bat eramaten duten produktuen amaierako sal, salmentaren kostuan, ez? Eta nekazarin gero eta gutxiago. Bai, bueno, eda inkluso kaseo batzuetan eh, ez bakarrik eh, ba, nekazari gutxi horraintzen edalako, ba, izeketan merkadonaren kasuan adibidez, badala politika, nekazal politika bateratuaren fonduen ba, bueno, receptoreetako bat, bai, ba, oza, milioi eh, milioi bat eh, laure unokeres baldiman ago, mm -hmm. jaso izan ditu mayordomo ba, norba baina gero tendentzia berak ere claro gero eta distribuidera gero eta boter dira ta orduan negosiazioan gero eta presio merkeago lortu da nekazarien nekasarienengandik eta haurek garestiago saldu beresz orosudirasgarria da duela gutxi atera da ikerketa bat frantsian nun esaten zen 2000 batean esneak balio zituen 43 eh, euro litroak bueno bueno sentimo litroak eta hortik produktoreak lortzen dituen 25 sentimo, eta, e, bueno, distribuidora gaino txegoa, ez? Berriz, 2000 eta abian, ez ne hori, 0, lauro eta iru sentimora igo da litroa, bestez? Eta produktora bakar lotxen intu, eta lau sentimu. Oda hori kusten dugu, zelan, en, distribuidoren irabaziak izugarrian ditu diren, iruko istu diren, eta berriz, nekazari kasari jasotzen duten hori, murruzitu eginden, guretako kostua handitu bada ere, ez. Ona ikusten dugu zeran, e, ba bueno, mer merkatuak dendauko ondorio da hori, ba nekasarien gero gutxiago irabaztea, bestea. Nekasari txikiek, ben chat, se ya ja, nekasaitetik tipicialis, zateko gero ta bat, gero mekanizatuago bat, eta oroes ondorio dakartza, ba nekasarientzako miseria eta inguru giroan ondorio oso larriak eta petrodependencia izugarria, gure guren nekasaler ere, ba bat petrodependiente, gas natural eta petrolico oso dependientea. Eta horreke torkizun ertañan, arazo handia ekar 10 eskigukea. Bai, izan ere, bueno, bebai, pentsatu behar dugu senolakon modeloa sustatu egiten den, eh? esaten mm. genuen bezala. Eh, hor, karo, arazo bat da, bebai, mm, gizartea kasu askotan, badagoela ba, nola ba, eite... Eh, Orientzio hori gabe, ez jakiteko posea pues, nekazarikarrazoa daukaten, edo ea interesahauek nireak diren edo ez. Es? azken finean ba, bueno, argi dagoena edo zein kasutan da latifundisten interesak ez direla jendearenak. Ba, esta alba, alba, alba familial interzak eta gureak, ba, era ba. kontra jarrega birela, es? Ba, daude, hainbat, eta hainbat eh, antolakundez, eh, ba, nekazarienak non, pues, bueno, barne bildu egiten diren, ikusten dugun bezala, Europar eh, batazun maian, ba, bueno, errealde ezberdinetan, ba, neka, eh, latifundiztan dien, eta nekazari txikien interesak, es? Mm -hmm. Ba, nolabait, eee... Eh, eñan batean en casa de chiqui oye que grito no te nabada esa la de tonto útil ¿ves? E, latifundistek, latifundiste ba, eta lur metaketan diagoa eukitzeko eta gero ez da besta eukitzeko baino hala ere, ez, nekasari eh hauek, pues, bueno, ikusten den bezala, kasu batzuetan nahiago dute errua bota, pues edo eh 2030 e, agendari edo nada hori. edo catalanei, es, edo catalanei bai, askotan ikusi izan du, gorain eh ba zera, eh amistiaren arireta. Tarduan, karo, galdera litzateke ez, ba, guretzako, errixen arentzako, es, interesa, ez, langilloen interesa, non egongo litzateke. Maizeneik azalera edu behar dugu, es? Karo. Bai. Hor, ikusi, ikusi, ikusi behar duguna argitagarri bada, ba, bueno, ba, bueno, ba, nola bait, esan dugun bezala, eta saio hontan, oso argi elitu gara da, interesatzen zaigula, nekazariak egotea. Ez? Bai, bai, elikagaiak behar beharrezko ditugu, eta Baina, ba, bueno, e, ez dugula ez, ba, gure interesak konfunditu behar, ba, burgez, e, bueno, porrote ginduten burgez batzuen, e, interesekin ez dira konfunditu behar, ez? Azken finan, ba, batzuk, ez direnak gai, ba, nolabait, sistemak berak jartzen dituen, ba, baldintzekin lehiatu izateko Ba, Ordo nornin ustez, on barra da nekazaren munduaren aldaketa oso handi bat, ose, orde batetik, e, ba, ekologiaren aldeko apostu bat egin barra, kontonatu bat gu, hende beres nekazari gehiago beharko ditugula, baina egia da, eredu hori, ba, unha ikusi behar dugunla, zelan egin aldugun, poesalik eta kolektibo izatea, edo, lortxe horretik, eredu bat, benetan, ba, funtsionatu dezakena, era ekologiko batean, eta jasangarria izan daitekeena, eta, ba, bertako langilentzako, ba, nintzatu bina dituenak, Eta ere, ba, bueno, ba, jendearen txako elikagai ba, osasuntzu eta, eta kalitatezkoak produzi du ditxakenak, Hori da. Eta, ba, bueno, ja gaude saioaren bukaerara eltenez, ba, gaude ja, pues, eh, declarazio eh, grandilokuenteekin, ez? Ba, bueno, nekasal ere... Kapitalismo el... aboritu dar dugu... Horida, eh, da, ba. bai, oza, danak obeto lan egiten baldin badugu koljosetan eta, bueno, kulakak iltzen baldin baditu asko zere obeto, ez? Baina, bueno, e, edo esen kasutan, ba, bueno, e, ikusi behar dugu, haber, e, bueno, nekasari txikiak momentuz, ba, e, nola bait, ba, sostengo, eman berdi egula ez. Bai, azkenean noiek, ba, nekasal langilla dira, ere o ez? Sea, azkenean, asko hemen ninguruan berez ikusten dituguna, dira, ba, eurak daukat euren esplotazioa, lan egiten dute pio atortu du hor, produzi txeko, elikagaiak, guretzako, eta, eta, eta ikusten dugu, ba, gaure ungo sisteman gero eta Txartuago daudela, gero eta maltratatuago, eta duan. Ba, ba, jor, nire ustez oso lan intesagarrega egiten du, e, ba, biak hanpezina, koordinadorak ez. Hemen gurean n dago di esor barruan. Eta, ba, bueno, eurei ere gure sostengo amateko, ba, maierako kantan pentsatu dugu, ba, ETS-eren erein landatu eta hazi, uste du torrala ditzen dela, kanta haipintza, hau kanta egin zuen ETSek ek ba, biak hanpezinak bizkaian, derion bimbi amazazpian egin zuen, kongresurako eta beraz bueno, hauerekin emango diogu amaiera kalko zaionik. Hori da. Eta eh Sorionakuna ibaion Mundua dut etrabatu, nekazarion bizi modua, etzaigu gutxik aldeto Gauztako beto eginezean bizi ere, usta usta atzoko aziek galko frituak, galko aziek biarko guztak Aimazuna, o, oh, oh, onura, o, oh oh oh Din duko lugu onura Oh oh oh Zobranda oh, tusguero oh, Berdin tasuna Zabaluko oh, dat cultura Tena onzalana bakarra, zutxituz gero akabo lurra hartatu zigla esterka martera joan behargo La siega el cargo frito, ganko sieg pierco está. Eres quiero cartachona, y tocar una dura, la quiero ver right de puta